Френк ховається в каміному мішку. Але папа не не пішов на небо. Час іще не настав. Я спитав Френка, коли буде доречно оголосити про моє президентство. Він нічим не допоміг, нічого не підказав. Він залишив усе на мій розсуд. А я думаю, ви мене підтримаєте, поскажився я. У всьому, що стосується технічних питань. Френк відверто підкреслив, що це його тверда позиція. Я не мусив вимагати від нього ще чогось, крім виконання професійних обов'язків. Зрозуміло. Що ви будете робити з народом, не моє діло, це на вашу відповідальність. Така різка відмова Френка від співучасті в моїх соціальних справах вразила й розсердила мене, і я сказав йому підкреслено іронічно Чи не будете такі люб'язні повідати мені, які чисто технічні заходи ви плануєте на цей найурочистіший день. На це мені була дана суто технічна відповідь Ремонт електричного обладнання та підготовку повітряного параду. Гаразд. Отже, одним з перших моїх досягнень на посаді президента буде повернення світла народові. Іронії Френк не вловив. Він віддав мені честь. Я зроблю все, що буде в моїх силах, сер, але не можу гарантувати, що скоро зможу дати світло. Саме це мені потрібно. Освітлена країна. Я зроблю все, що можливо, сер. Френк знов віддав честь. А що то за повітряний парад? – спитав я. «Я – Як це робиться? Я отримав другу відповідь суху, мов дрова. О першій годині пополудні сер шість літаків повітряних сил Сан-Лоренцо пролетять над цим палацом, після чого почнуть стріляти по мішенях, які будуть встановлені на воді. Це шоу є частиною святкування Дня ста мучеників за демократію. Крім того, посол Америки планує кинути в море вінок. я вирішив, що попрошу Френка проголосити моє сходження на трон відразу після церемонії з вінком та повітряного шоу. Чи це буде правильно? – спитав його Френка. – Ви тут хазяїн, сер. Я думаю, мені краще приготувати промову заздалегідь, а ще треба буде провести якусь присягу, щоб все виглядало пристойно, офіційно. Ви тут хазяїн, сер. За кожним разом, що він казав ці слова, мені здавалось, ніби вони лунають здалеку і відстань збільшується, нема Френк опускався по сходах до глибокої шахти, а я мусив залишатися на горі. І я гірко усвідомив, що згодившись стати хазяїном, я подарував Френкові можливість досягнути того, чого він прагнув найбільше чого досяг колись його батько, забезпечити себе почестями та життєвими благами, одночасно позбавившись усякої особистої відповідальності. Для цього він, так би мовити, поспішав сховатись у кам'яному мішку.